Under några regniga augustidagar arrangeras på ett utbyggt Stockholmsstadion de sjätte europeiska mästerskapen i friidrott. På långa häcken, 400 meter, tar P.O. Trollsås silvermedaljen. I semifinalen sätter han för övrigt svensk rekord med 51 sekunder blankt. På 1500 meter hoppas svenskarna på Dan Wern. Nu går Waurisal också fram. Går fram och lägger sig bakom Wern, och vän avvaktar. Håller ett ganska lågt tempo fortfarande. Nu vid ingången. Men nu vid ingången till kurvan kommer det att hända något. Tror jag, han har Waurisal utanför sig. Nu där är Wern. Och vän håller tetten fortfarande. Han leder Waurisal utanför. Så är den andra finländan Salzola också med. Och där är Ljungvirt. Och där är eh, Polacken. Och där är Rosa Välje, Och näst sist ligger i fortfarande. Ett varv och en långsida kvar. Bara ingenting har hänt nu. Vad kommer att ske på sista här nu då? Och allt jämt Med Vårisalo och Salzola närmast. Och så Ulf i Lund som går ut på tredje banan. Och nu ringer klockan. Vad ska hända nu måste den springa. Och nu springer han. Nu ökar han. Drar med sig Vårisalo, Salzola och Polacken. Uh, uh, och uh, där är Ljungvild i sin knegiga stil, och där är Rosa välj också med. Och nu drar vän allt vad han orkar med lucka på 2-3 meter till den klungan. Nu tar han drar med sig Voresal. Voresal är hackig helt på vän på vårt till sida nu. Och vän släpper fram Voresal. Han släpper av ett ögonblick där. Fältet kommer fram. Det är Rosa välj som liksom går fram på tredje plats på fjärde ligger Bordacken. på lacken på den fjärde plats på Pertilund. Och sätter ligger Ljungvild på sjunde plats på åttonde Dilägni. Men Dilägni kommer att tassande bakåt, och nu kommer det att bli farligt. mot tillsta kurvan nu, alltid i en färdighet. Voresal närmar sig. Voresal ligger närmast honom. Rosa väljer på tredje plats och vänner nu. Igen. Nu sätter han i en stöt igen och han ökar allt vad han någonsin kan nu. Och Vårdshalle följer honom som är skugga. Vårdshalle kommer att ta honom på upploppet. Och hela fältet kommer bakom. Delaney kommer bakom. Delaney ligger på fjärde plats, nu går för till Åsa Och han drar med sig. Han drar med sig Josen. Och i teten ligger allt Värn Aschett i teten. Men Delaney kommer och Jusen kommer. Och Josef går fram. Josef vinner nu. Josef före det. Värd tvåa. Delaney trea. Och Åsa Völje fjärde. Och Vårdshalle femte. Fantastiskt bra gjort av den att hålla som han gjorde. Otroligt bra jobb av Värn att hålla så som han gjorde alltså. Don Wern blir silvermedaljör efter engelsmannen Brian Jusen.